Що їх пов'язує? Колишні забави і звіряння школярок, які до того ще й жили на одній вулиці. Дві дівчинки, що верховодили над десятьма хлопцями. Дві юнки, різні, як чорна та біла троянди, бо в усьому були полярні. Чорнява і русява. Одна яскрава, вибухова, різка на слові, демонстративна. Друга м'яка, пластична, аж ніби пастельна. Довірливо осяйна в усміху, але здебільшого печальна і затаяна в собі. Колишній чоловік Юлії, впевнений в собі мальований красень, незмінно глузував з їхнього химерного, нелогічного союзу. Ото вже гармонія, сатанинське і ангельське начало. А ніяк не можуть одна без одній, як ти кажеш, Жанет. Для повноти життя, для гостроти відчуттів, признайся, хотіла б зі мною у ліжко. Може, щось і підказала б нашій Джуліаті Га, пораднице. Бідний, бідний, бласень, Юлія так і не стала з ним по-справжньому жінкою. Чи він і дотепер не зрозумів, що не техніка сексу, а живе хвилювання, підробність почуття, вміння дарувати ласку обезброюють коханок? Чи, може, це сама вона, Юлія, чогось не додавала йому? Була скутана, пружена в ліжку, з вічним страхом завагітніти, а оті його постійні накидання на неї, як на здобич, Ненаситні жадання і домагання паралізували в ній таки незвідану заповідну потребу ніжності і щедрості віддавання і повноти життя. Так-так, і для неї, і для повноти життя, і Жанна, і Юлія, кожна з них потребували опонента, другого голосу в діалозі, щоб заперечувати неприйнятне для себе і ще більш утвердитися в собі. Можливо. А радше... Від окраденості цього життя вони тяглися одна до одної, щоб зазирнути в іншу долю, впевнитися, що є можливість жити інакше, але вже на саму цю можливість дратуватися, бо не приймати її для себе. Колись у трактаті одного репресованого філософа про цікаве, Юлія натрапила на думку. Доброчесність не цікава, цікавий порок, і далі мотивоване обґрунтування. Так от чому... Невже справді? Невже ця демонстративна порочність Жани та вабила, примагнічували їй майже монастирську аскезу? У тебе немає таланту просто жити, зате ти так зворушливо розмірковуєш про життя Джулія. Складеш мені віршовану епітафію. Щось таке про те, що я і смерті віддамся з насолодою, як віддавалася мужикам, а шкодую тільки за тим, що обійми будуть останні. Та я й там торохтітиму кістками, Що хочу, аби мене любили, Що не нажилась. Обіймів і поцілунків Астрономічне число було, А мені мало. Слава, курві, і многая літа. Знаю, знаю, що скажеш, Не гмикай. Якби скласти усі їх таланти І старання в ліжку, Може, я й мала б те, що хочу. Та плюс щедрий, товстий гаманець, Завжди ласкавий до мене. А тобі? Щоб не було нудно, треба поскладати докупи їхні мізки чи що. Бачите, яка рафінована пані. Та ж на кораблі дурнів капітан Телепень. Ти хіба цього не знаєш? Не гніве Бога, Жанко, не свій. Ти ж розумна, коли не говориш про чоловіків. Почули б твою програму, зненавиділи б тебе до кінця днів і всіх жінок заразом. Ой, наивна Кого? Мене зненавидять. Та до самого смерку мого кортітиме їм мене, як чортам у полонки. А я говоритиму про них завжди. Жанна демонстративно виклично поклала ноги на журнальний столик. Бо діти не родяться, а онуків не буде. Хіба я не природно, як хвиля? Хіба не ти мені це казала? Коли чоловіки уже не цікавлять, жінки вони кандидати в покійники. І ти, мертва царівно, недалеко від того була. Бачите, циніків і дурнів вона не переносить. Усе наше життя, і пошлість, і цинізм, і велика нудьга. Треба вміти влаштовувати у цьому фальшивому театрі хоч маленькі свята Юльцю. Слухай, ти перестала смалити, а то мене родичі з села ночують, учадіють від того диму. От-от, Джулєто, у цьому вся ти, у власному домі почуваєшся гостею. В гостях комплексуєш, щоб не обтяжити господарів, і завжди комусь щось зобов'язане. Чого ти запобігаєш перед ними? Хто вони і хто ти? Не смій про них пустого, теж мені актриса. І речі святі. Поглянь на їхні руки. Совість болить, за ці спрацьовані життя, от ніби кожному своє. А здаюся собі пещеною городянкою. Сором. І за ці твої розмови теж. Люди про світку в праці не бачать, оце лихо. А наші жіночі проблеми такий дріб'язок проти вічності. «О, не кажи, сама мені казала, з того, чи щасливі жінки можна судити про цивілізованість суспільства». «Та саме суспільство вже судити треба. Це більша біда, женусь». Жанна похмурніла і, акуратно зібравши в газету недопалки, прибирала артистичну позу ображеної гідності. «Все, вимітаюся, Джулєтто. Якщо в цьому домі пісна мораль заміняє повагу до інакодумства...» Уже в дверях стоячи іронічно додала під завісу. Знайшлася мені, пещена городянка, у тебе ж очі вже від недосипання нічної роботи мов у кролиці. А тільки й вроди, і щастя твого, що очі на півобличчя та сльоза в серці на сто каратів. А іншим разом ночувала у Юлії, переховуючись і відпочиваючи відразу від кількох коханців, і раптом починала нудитись, заглядала через плече подружки у Юлине чтиво.